بسم الله الرحمن الرحيم دغه یاکتونو د ما قبل سره مناسبت واضح ده مقړه خبره تیر رشوا چې بني اسرائيل ویلو نحنو ابنا الله وحبابه موندا لازمنا او محبوب خلقيو نال الله د ممتاز امره راګي او دیمه اوجه داد دیمه خبراداتي رشي هوا چې دې زدني سلو نه حق باندې اغا کتاب الله د موسی السلام سره تیار نشو اوس د دې کې د آدم عليه السلام د دو زامنو د هابيل او د قابيل واقعي بیانې نو د خبرې ته اشاره شو کچره د چازوي کېدل د یو پلار لار پیغمبر اولی نشيږي په خپل لبان نه نه کې انسان نه بیا اس پیدنور کئ نو ک پخپل خپل ګمان کې ځان ته الله زامن او مقرب خلق خو او خپل لبان نه نه نه نو دا اس پیدنور کئ لقب قابيل پیغمبر زه د ادم عليه السلام زيره او جنہ فرمان نه دی نو هغه ته اس پیدنور کئ اغم ان تکید اغه کې تال ته نتل بیان شو چی دا مضمون تارو موسیٰ علیہ السلام تیہوئے چی موخ جنگ لنزو دلتا مناسی نو سللا دلتا دا بیان کی چې چسنگا حق کے تاج تندل مضمون دی نو حق قتل کول مضمون دی پنی واقعہ کے بیانے ہیں بیان دا اصول یاد موسیٰ صاحب ہے چی اللہ دلتا واقعہ ذکر کئی نو کرا ٹول واقعات نو زکر کئی دا لو قرآن اصول لیں هر ځکه چې واقېې ذکر کړي نو چې دا واقېې کم مقصودی په اړه نه او مقصودی هیڅ ویچパイ کنه انسانانو لپاره عبرت وي او د انسانانو لپاره واز او نصیحت وي نو هغه ایسه ذکر کړي دلته کې الله تعالی دادم علیہ السلام د دوه زمونو د واقېې څخه نقل کړي نو الله پیامبر اسلام ته فرمای واتلو علیہم اولو لقدی باندي بنی اسرائیل باندې نبا ابنئ آدما هغه خبر په دوه زمونو د ادم علی السلام په حق پرشته راشتیا قران دلته کې په حق تکیو نه عام تور تاریخي بیانګی نه پای کې د ځن دروغ نکل شي او غلط واقعیات نکل شي کسی لکلي شي خو نبی رسول الله تعالی او چی د اخر تاریخي واقعیا خدا هغه سې ننور واقعات په شان نه دا بلکه بالحق رشتہ رشتہ کوم چې هغه زمانہ کې شو دي نو اگر چې تان تا پړق ديته صحیح طریقه سره وللا او قران کې نور واقعات هم ذکر کړي لکرستو د عیسی السلام واقع کې ښکاله سم کې راشي او نور مقاماتو کې د عیسی السلام واقع کې بمداټ کې راشي بالحق نو کيو سره یو قبر ذکر کړي واقع ذکر کړي عامه معاشره کې نو هغه کې هغه بیان پکار دي چې کوم حقیقت دی. زکا خبرِ بدلون اُسرا بالکل دوا کیئے شکل بدلشی اُداغین دا اتنا او پسادم پیدا کی او پدر او او کی امراضی نو اللہ فرمائی بیلحق او پحق طریقی سر بیانوں کا اِذ قرر با قربان دادی نمخ کی واقعہ ہو رہے جملم اپسیرین او دعویٰ کیلی کلی دا شکلہ عدم علیہ السلام دا الله بی بیور پیدا پیدایے کو حوا علیہ السلام نو ادم علیہ الصلوۃ والسلام بچی وبکیلل او دا بچو ترتیب دا یو محمل نه بعد بچی پیدا کی یو با الگ پیدا کیدو بل جینه پیدا کی نو چې مثلا سکال به کم الگ او جینه پیدا شو نو ورپسې کال چې بد بل حمل نه کم او جینه پیدا نو ترتیب نه نکادو چونکه نو نسبونه اون ادم علیہ الصلوۃ والسلام نسبو <سلام> نو <سلام> دا وقت ضرورت دا چې الله تعالی داسه ټوکم ورک چې مخکې الګ سره کوم جنې پیدا شېدا نو ګویا کېداله بل پلار په منځ کې نه هغه دروستي ور د پرات چې مست حمل کې کوم الګ پیدا شېدا هغه د پرایاس کرا او دروستي هونوالا د دروستي وروالا فور هغه د لومبیر وروالا پرایاس کرا او دا د سولو کې چې جدا نسبونوالا وې دې نو دا قانون الله تعالی هغه ټیم کې جاری کړ الله حکیم ذات پې بهر حال کې یو دادم علی السلام دو زمو یو قابلو او بل هابیل قبیل سره چې کومه خور پېدا شي و نه هغه نه زیاته خېست او هابیل سره چې کومه سره چې کومه جنې شو قبیل چې کوم قاتل سره چې کومه جنې پېدا شي و نه او قبیل سره چې کومه جنې پېدا شي و نه یره فستانه نو آدم علی سلام بار هان کې شو واده غوښتل نو د قابیل ته وای چې حابیل پور کې او استاذي کوم خور د نو د حابیل کې نو قابیل چې بدل قابیل وي نازلې کانه کوند حابیل پور سره زخه به خور باندې کار باندې اخلمه نو آدم علی سلام په یو کې ګوردار الله تعالی حکم نه او داسې بکی خو باندې خپل خپل ضد باندې ولان ذکه ضد او حسد داس شي د جبر دړي الہی دې غراند د بل نعمت د سړي عقلي او د غنه زوال کوشش کوي نو دغه ضد واغست نو یو طرف تپلار دي دغه خبره مې لمناله دا غمنا پرمان بل طرف ته د الله قانون دې د غمنا پرمان بل طرف ته خپل رود به حق د غيره نو په هغه باندې هم نوح هر طرف ته فرمانینه فرمانینه د بلار نه فرمانینه د پیغمبر نه فرمانینه د خدای نه فرمانینه د شریعت نه فرمانینه او د بل حق والحرامه طریقه باندې دې ته تیار شه دا هر هیڅ دې په اس باندې نه رسول کېد دوی زبکم د اختلاف وركونه ادم علی السلام کله تواج دی دوانه قربانین کوکین او الله ته حبیب قربانی قبلې او د قابلنه کړی ند ددی دې د ځحت مولود لپاره ادم علی السلام ته اسیم په دوا چ قربانی پر حل کړلېږي نو ادم علی السلام دو لته تا دا دا دا قربانی وکړه هغه دوران کې د قربانی د ترتیبو چې قربانی به وګران په یول قربان دی کې و او بیا په اور رات او هغه ورو په چې د چ قربانی اوس مزلا نو هغه وکړ نو قابل متقی هابیل متقی انسانو نیک انسانو نو هابیل اغه بهترین طریق سره علال کو او راړ او کې خود پېښې کو او قابیل چېونه هغه څنګه دغه مې وګي مګي داني معنی چې کوم زمیدار نه پاتې پا را پې ام تور بازی زمیدار چې راغون کې چې کوم دغه سیناغه پځې مرغوم مرغوت پری دي نو هغه سي بیکار غون ته کې را راړ او هغه کې خور بهر حل ور او د چا قرباني قبول شو د حابیل قربانی کوڅولا او د قابیل قرباني پځې یو طرف ده مختم غسک نور او رواغستو چه ده ده کربانی اولی کبلشو نا اللہو اذکر را با کربانن چی کربانی دوا و پیش کلانو فتقو من احد همان ده یو نا کربانی کبولشو چسو کو هاویلو ولم یو من الاخر او ده نزکر کبولشو ده اجیز پا حقا بامیو د شریح مسئله ده پلارم پرمان بردار دا قدام ده اللہ ده کامنم او پسعی مسئله بانیو او دا دی بلن قربانی کبولا نشوه چه قابلی زکر دی پا باتی لو او سلور ما پرمانه نیزکر کری دا سلور وڑا پکی نو دا رورتا بس اوه لعقلن کستا قربانی کبولا شونه بس تا بز کپلو تا بز کپلو دا خواه وطاق رخام خواه بز کپلو نا خواه دو برا لنما اتقبل اللہ من المتقین یکینا اللہ چه کبلین دنیکان و خلقوشه الله تعالی چې قبول ولای کوي نو الله تعالی د نیکانو خلقونه قبلې ندی که زما سو ګنانه ته هر تر رب باندې نه پرمانه حق باندې ندی کې زما ایس ګنانه ته نه پرمانه ست قرباني الله قبول نه او الله چې قبلین د فریضګاران خلقو شي قبل دی الفاظه وګورئ دي هغه صرف تقوا د ګنانه ځان بچول سره د انسان نیک عمل کړی د دې وجې نه مختلف اقوال دی عبد الله که ماته د پتو لګی چې زما ما پلان عمل الله قبول کړي نو دا زم ما د پاړه چې دا ټول زم ما کسونه شي دا او به تر اده ابو دردار رضی الله تعالی عنہ فرمای که ماته یقین تو ور پتو لګی چې زما ما یوهز الله قبول کړي نو دا ماته د دنیا او د ټول دنیا به ترينه خبره نو باران ته توې دی کې زم ما څخه ګنا او قصور نشته دا استغفره ګنار ته پريزګار او الله چې قبلې د پرېزګاره مخالکه شي قبلې باه حل دوا توي زما دې قتل نو هغه ورته یو اپ کې سوي لئن بسطت الیه یدک لقتلنی که چیرې ته مخ پلاس را اوت کې لقتلنی چې ما قتل کې نو ما انبي باستی يدې دي دبار د دې لپاره چې تا کتل کاټل زحدا کار نو او داغي وجه بیان کړ چې الله ما باندې رحم کړي تحدیز بن نعمت به تورې فخر نه اني اخاب الله رب العالمین زکه ذو رب العالمین نه چې څوک مخلوقات پاليږي د أغن یری زده أغن یری نو ما تر الله شوبته نذتا ترته نه دی الله جریش یو کس نوای چې لتاه سوا منا الله عام نو دا دا دا خبر او او ورته مزید دا خبر هم وکلا انی اوری زما اراده دا چې ته زما ګنام قیامت نه ځان سره وړي او خپل ګنام ځان سره وړي زما کو ګنا باندې مخښتې خپل ګنا باندې مخښتې نو چې په دوړ ګناونو کېښتې نو پا تکون من اصحاب النار ودخون نه نه ورنبشي جهنم ته بلارش او ذل به الظالمین او دا بدل نه ذالمان لکهنا مثلا مشهور ده حدیثو کې بار بار راغلي تا سورې دي چې وسلې دلته نه پردي ظلم کوړي ګنا کوړي نو ال تکه او پی سي به سینش ته الله تعالی بده مظلوم دا ګناونه راولي پر ځالم باندې ميور واچي ندي هادي لمته وي چې بس ته زما ګنا په سر واخلي خپل په دې واخلي زما په دې مخیرت کې پټا باندې سورشي او پټول دغاو وروونکو ته ګنا جهنم ته او ته ظالم نو فطوعت له نفسه قرآن بیان کهی فطوعت له نفسه نو آسانک لده تا دی نفسه دا نفس قتل آخیی دخ پل رور قتل زکا آغا تا بیانه کلاس نو بلو او کل د دتا دا خبر پزید بانده او پا عناد بانده ورد دا خبر آسانشوان نو الله پرمید فقط له دی کابیل دا حابیل قتل ده کابیل ده حابیل کتل کو نفع اصبه من الخاصرین ده اوگر زیدو ده تاوانیانو. نو دنیا کی تاوانی شو کسدن کتل کو نده کساس مسترک شو او زلیلم شو او قاتل انسان چی پده بنده راحت او آرام حرام شو راحت او آرام حرام شو پده بنده نو دنیا کیو کساس شو راحت او آرام پی حرام شو او پا آخیرت کی بیا جہنم دیکھتا چا چا کس دن کت الکڑی پینزه مصیبارا کی تا اسطما پینزه دا پی زکر کردی چی اللہ تعالی آلتا کی زکر کردی چې جہنم دے الله با پی غصی دیر زمان با جہنم کی دلتا کی دوکت خبری کابل دا غور دیگی بانے یو خبر دا چی یو انسان تا باندی حملت او تا تفت دا چی ایکی نی طور دے ما قتلی یقینی تور دنا قتلای او تا یقیني معلومي شه شه د نظر بچیږم ما نو د هغه قتل ستاره پر شرعن علماو لیکلي دي جائز کطا هغه قتل کنستانه پر د هغه قتل جائز دي دغه مسله ده که چیرته هغه نه قتل او تا صبر کچې طرفه تضمکینو دان جائز دي بلکه حدیثو نم معلومي کی چې دا خبره ابزل ده چې صبر وکي ته د قتل نک له څنګه چابین صبر او دے قتل لکو نو دانستار پارا جائز بھی جتن سب اور اوکی داستار پارا ابزل نیتا قتل کی خوکتا تک کبھی پتل لگی چیدے ما قتلی نو تکا دے قتل لشی اکتی قتل تیتا قتل لکو نو تد دنیا نو شہید لار حبرم جہن ترہ نو یو مسئلہ اغدل تکی دایا دوسط ہے یہ مسئلہ اغدل تکی دایا چگو را پا دنیا کی اولو قاتل صوبتے؟ قابیلی بانی قتل پا دنیا کی اولو قاتل قابیلی اولو بے مکتول پا مخدزمک بانده صوبتے او دا قتل دا پار اولو بے سبب سشیدے اگا زنان دا زنان قسندے پا مخدزمک بانده اولو بنا چیتویشیوی دا او حدا حرامو ارتکاب کړل لري مینې کړل دا نو هغه د زنانه په حسن باندې زکه یوم زنانه و بلم زنانه و او صرف د حسن حضروان نو د حسن د وجنا له دینه کلی مقدس مکبانه باندې هغه تشوي او د دې حسن د بارچاتې کړل نه پیغمبر ژوي دی کړل لون باندې پیغمبر سو قتل شوه دی حاوی او منبه کاتل د پیغمبر د زو ګرځې دی دا له باندې له باندې د ځکه وینځدا هغه واخنه فتنه نه نمتاس اموره ام تر چې ویني په دې کې په دغه خبرو باندې تي او د زنانه د قصندوی د سري طبيعتي حساسه لګي چې هغه بیا د الله سيالم صادي لګقابې ته وره هغه د شريعت خیال نه ساتي د زنانه نشه چې په سوړ شي نو هغه د پیغمبر خیال نه ساتي هغه بیا د اذن نې د خپل <سؤال> روح بیا لیکاتو نې د خپل <سؤال> لاخ بیا لیکاتو او نه په دې حیثیت باندې چې ادم علی السلام <سؤال> یو پیغمبر و دا کار نو چې دې حسن نشه په چا باندې سنوي شي نه غویا د اسلحه سنګي نو الله تعالی د مسلمانانو د دې پیټې مخکوس کوي چې دا حدیثه اوریا مخکوزه د دې وجوه په عمل اسلام باندې چې ماده زنه روستو لې 15 جه پرهېنه زنانه او بہر حال الله فرمای په من الخاسرین به تاوان نه نشي بیا تفسیر لیکل دي ديځيږي چې دا جسم باندې سر ګرځول دي بیا چل نه چوز دي سره بیا خبره واه تا غران شله نه کریم ذات ته فضا صلی الله غورا بن الله روی ذکر او نومل مقدار کر او نيب فسبل ارض الګي رو چې ده ده مخوکه دا ده پنجی پدیزمه که بانیوالیو <سؤال> ده خاره را کنسته لاغ دخو بدا خطنور زان سرکرزه و زیر پزه بی پریشانه اغسطهو نو د ده کندو کنسته پا مخوکه بانیو بیاغ مل کار بورت وردی که که ده پاسه که خاره را را را را ده چه ده اویو ده چه یار ده ده کاروکو نو اللہ تنه ده کاروکو ده ده ده پاره لیوریهو چه اللہ ده ده الله دا کار زکر ولې نو یویو چې الله تعلیم ورکړي دې کبیر ته چې دې بسنګ پټي کې پيواري سو اتاخي چې دې بدخل مغرور جو سره څنګه پټي چې دا کار ولې او به ما معنا نه راه لیور یمو چې دا کار غبي تابې له جکم کس خدای او پیغمبر ناپرمن شي حرام او ته جننه او فسجن بیا دا کار تعلیم کړه چې کار غنه نسلی چیو کتل کارغتنو دیرلی پریشانشن یا ویلی تا عجزت اب سوز تیمال را زو خو عجزت شم ان اکونه مثل هادل غراب چیز دا دی کارغت پشانتی شوی دا جوسا مینکر زولی او پا اواری سوعتا ما مخ که مخ که دا قبل رول دا جوسا اغا پتا کرلی نفع اسبح من النادمین دی اگر زیدو دا ملامت خلپون ملامت شدیر زیاده نو کار نه هو ستار حاچی نمره پلاره پیغمبر نه قرمن او شي زنه بسيشي نبياده کارهان محتاج دي ده کي يو خبره و حديس کي راضي او معلومی دي علماونه چې توبه ندامت نه اتوبتو ان ندم توبه ندامت نو ايا اصبح منن ندمين مطلب داش چې توبه وکړه نو مفسرين لکنه اصبح منن ندمين مطلب دا دي پر قلب بين نديم مجبور چې د اجزه ګرځو اذان مستری ک دور اکل حقنا نو دا مطلب دانا چی ینه پدی خپش چي د خپل نور دی وکړي پدی خبر خپش شه ر اندا کرن یو یا پاره ډیر پریشانونه پدی باندې خپشو چې ګوره خپل ډیر زیات پریشان نو بر دا اسبه من الندمین مطلب دانا چې دې ملامت شي ینه توبه وکړه ملامت کې له منه ته دوه مطلبونه بیان کړو دلته کې دی خبر ایااد قابیل کا فر او که نافرمان نو دو کولې بې بادو لمو له کلی جدا څلور نه پرمانه چې ما کوي ذکر کړي چې دومره ضد کې سړی راشي چې د الله د قانون پر ټم مقابله کوي د دې په امر مقابله کوي او په دې طریقه سره مستقیماً د انسان مسلمان پاتې کیږي نه او باندې لګې وی چې نه ده نه پرمانه زکه د الله حلال نه د حسن مشيول د پیغمبر نه پرمانه و نشبې سورا شي وو دا رور قتل حلال نه غنو هو نشبې سورا شي وو دا تاوی نه ته وکي چې نشبې سورا حلال نه غنو نبي وو کې جکا کر نه حلال غنل نو کا کر ته دنیا نو. بس الله تعالی من من اجل ذلک من اجل ذلک د دې سر دا د حيات وای الله من اجل ذلک د دې وجنه چې قابل روه لګید او حدیثی قتل په واژه قتل ده قابل هبین دا کتابنا علی بنی اسرائیل الله ويمم په بنی اسرائیل باندې دا خبره ویل کړه په بنی اسرائیل دا خبره ویل جنا چې انه من قتل نفسه بغیر نفسه هغه چې قتل کو یو کس لرا یو نفس لرا بغیر نفسه بغیر قتل نفسه بغیر د دینه چې نفس قتل کړي نه زکه یو سړی یو انسان قتل کی مشرط ور دے د قتل لشي چې قصد نه قتل کړي قتل عامه سزا هغه قصاص او دته الله یو وج ذکر کړه چې هغه کس بل څوک نه د قتل کړي او د طاقت زکه د معصوم دم نه چې د قتل لره کړي نو د معصوم دم نه د محظوظ دم د دې نه چې چا د انسان قتل کو چې محظوظ دم او پسادین په فرد او یا الله اذا انسان قتل کچ هغه فساد په الارض نکې ډاکې یا مثلا زنا نکې چې کم شادي شوده زناکار د نتسو دا انسان سزا او یا مرتد شد اسلام نه واري نو د دا داسي انسانم سزا قتل نو الله وي او فسادم تل ارض یا, یا نفس قتل کو خدا سي نفس قتل کو بغیر فساد تل ارض چې داتس فسادی پزما پس کین نو زناکار ده. مور ترنگا نو اللہ دا دا سزا بیانی پا بنی اسرائیل اموی دا خبرو لکتا نو دا یاد تاتے خصوصا پا بنی اسرائیل او عمومت مطولو انسانانو بانی دا خبر لکتا نو اللہ سخبر پی لکتا نو آغا بیانی چه چاہ یو انسان قتل کو من قتل نفسا پک انما قتلن ناس جمعا بوئے کدر طول انسانان قتل یو انسانی قتل کو دچې د یو انسان قتل نو خلق او تعالی آسانې خلق تعالی مخې د خلق تعالی مخې او خلق چل اس دکې بدمعشان کیږي نو الله تعالی د قتل سزا دومره وی اکرا الله او یو انسان راو لګي یو انسان یې قتل کړي نو د ټول انسانان قتل کړي و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا او چا چې یو نفس ژوندې کو نو فکأنما احیا الناس جميعا بویا کہ دے انسان طول انسانانو تا جوان بڑھو زان کویا کہ سنگے مثلا یو کس قاتل لے او رو لگی دا قاتل اسلامی حکومت تا قاتل لے سرو نو خلقو تا سبق ملو شکر طول خلق جوان دیشو سبا لبا سبتا لکی دا حلقو جوان دون برقرار پاتی او دے ومن احیا اغسطو کے جوان دیکھ مطلب دارے کی وینسان نہ حققت لید او دئ حق هغه بچو نہ حققت لید د قتل او د ظلم نه نہ حققت لید او دئ بچو نو چې دئ بچو نو ګویا کې د ټول انسانيت لجن حق یو انسان د قتل نه بچول بدیم داسه سوال نه لکټول انسانيت ژوندین دی برکارو ساتي او یو انسان د قتل مستحق دی او هغه قتل پرشن هغه چا قتل کو نو ګویا کې دم ټول انسانيت ته ژوند ان د نور فساله قتل نه کیږي دا شی به قتل نه د خلکو حيات پر قرار پاتې شي نو ديږي کې دریم مسالیا د ساته غټ غټ ګور نه حق قتل کول ګناه نه حق قتل کول څه شی دا ګناه د ټول انسانيت قتل کم بر انسان د قتل لایق ته او وقت د قتل نه بچ کې هغه داغه شپारस کې نو د انتہائی سنگین سزا چې داغه د جرم داغه پر کیس چلې داغه د شپارس کې هغه قتل مستحق دی نو سنگین جرم او دریمه مساليات په ساته چې یو انسان د قتل مستحق نه نو هغه قتل نه بچول داسې ثواب دی لکه ټول انسانيت ته د څور ژوندون ورکړ نو الله پرمایته ابي ادايه جسمر انسانن تر قیامت پوری قتل کین جسمر انسان نو قاتل جسمر سزا ملاوی کی نبانی قتل قابل دنا غثم نو سزا ملای تر قیامت پوری زکه غد قتل بنیاد اخری او حدیث کیم لازم جیو انسان یومنا لار خپل او کلام چې هغه په خپل روان د غثم د اسلام را ټول خلق چې جسمر روزو گنا کین نو هغه د هغه غینو نو خلق په گنا کې سکه م ناراض او دغه مثال په حدیث کې کی د نه کوم باندې یو نگی یو سنتي جنده کو یو طریقہ بهترین جنده کړه او په ریښتاله پر نو د تم ثواب ملالېږي اوس کومره خلک چې باندې روان دي نو اغه تا د اغه ثوابه دته او اغه تا خپل ثواب ملالې مثلا د تبلیغ باندې کومه مولانا الیاس سیم اغه بنیاد کړی څومره خلک چې ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات الاو يد بيستعيدوا تدير پیغمبران پخاراو معجزات سره غلي چې ددینې لپاره چې دی ہدایت مومي دکت لوک تعالی نه پرمانونه بچي ثم ان كثيرا بعذر خلق منهم بعد ذلك رستو دپیامبران راتونه لمشرکو تجاوز کوي دالله خبر نه منی بلکې دپیامبران خبر یې پیران باندې قتل کړي دي په یو راس کې څومره څومره پیران بران قتل بس نه واتلو علیه المولذی باندي پیران بر نبا امنی ادمه خبر زغود زامنو د ادم علی سلام بل حقې فرشتیا اذ قربا طاعاتك جنيزني كلافيش لا قربان قرباني ينه دو قرباني يوم اول فتقدم من احدهما فقبل قيشا من احدهما ذو تند دوارنا ذهبنا تحكبان له ونمي نقالا اوئی قابل اللہ طلال لک یقینن زبا قتلون تالرا چاہتا ہے حابیل کا ستا کبھو نشو زمان اولی قبول قالا حابیل ورتو انما یتقبل اللہ انما یتقبل اللہ یقینن قبل اللہ تلا من المتقین دو پریزگاران چکم دالا نحری دو گناہ نظام بچ گئیں دیکھو زمان سب گناہ نشتا لاه بَّ إلييا کچ تارا گ إيا ما طرفته لا يد کا لاستا ل تقتني مَا ددي چې ما خلك ما انا ببااس مني مز د کې يذيا لااس پلله إلي کاستاطرفتا ل قتلا کا چې خڪموني رب العالمين چې پالونکي له مخلوقات دی اني ورې دوی کینن زمای راځا دا بوا دا چې تو شی دا چې تاښت شی په إسمي په ګوناځما باندې او إسمي کا په ګوناځتا باندې فتقون من اصحاب النار فاستو غرزي من اصحاب النار خوندانو ورنه وذلك جزاو الظالمين وذلك او ذغبت لا او ذغورت داخل دل جزاو الظالمين دا, جزا دا, دا, دا جزاو الظالمانو دا نو ذا ذلك جزاو الظالمين يد الله خبره دا يد حبيب خبره ناقل لا جريش شده خمالا بوتين رانو نفتوات له نفسه فتوات قس آسانك له دين قبل نفسه نفسه دا دو. یاو خبر یاو انسان کے نفس ته یاو روح ته نفس چې د انسان هر غنا تر په انسان کې داسې ماده ده چې بس غنا تر په تره او روح چې نه دا داسې نه روح چې په انسان کې دی هغه اسماني دی روحانی دی هغه نیکو تر خلق نل کېږي غنا تر په طرف ته فاطو نفس روح فساسه نکلا لهودتا نفسهو نفس دادا قتلا فيه قتل درور فل <سؤال> فقتلهو فس قتله قتل <سؤال> را فاسبها فس اگرزی دادا قابل من الخاسن اند تاوانیان و دنیا و خیرت کے فبعف اللہو فس رولیگان یا بحث فی الارض چې د ټول قوم یې وخلې مخ او قوم کې پزمکه کې لیر یهود چې د انګارغ تعلیم ورکې قابل تا او دې معنا لیر یهود چې تعلیم ورکې الله تعالی وحودی قابل تا ke fa yu wa israngi bad e patai saw ata fi jusa darur fa qala um qadin ya wala ta mamana chuli de یا ویلت آب سو استمال را آجاز تو زا آجز و ما انتا کون ان اکونا دا چیز شر وی مثلا هادا په بی پا مسند دی کارو نفا سو اتا خی پس ما پت کرے وی سو اتا خی جو صدر و پل پا اسبح من النادینی فا اسبحا پس دا من النادینی دا ملامت کی دن کنا پا دی من اجل ذلك الله عمده و جناجة قابل قتل كحابيل قتبنا الله موقانون قتبنا موقعولي کلالا بني إسرائيل بني إسرائيل بانده خصوصا او عموماً بتول مقالفين بانده دا خبرا او دا کانون انهو الله عمده انهو يكناً یکینا من هاسو قتل نفسا انهو یکینا شان داده قتل انهو قد من قتل نفسا انهو شان داده من اغا انسان اغا ناری نازنانا قتل نفسا چه ده قتل که یو نفسو دا سی نفس بغیر نفس بغیر دو قتل ولو دیو نفسنا او فساد یا بغیر د فساد کول نه په ارضی فسمکه کې قاتل او فسادی انسانې قتل نه کوو محفوظ دم انسانې قتل کوو معلاء فرمای پاکا انما قتل الناس گویا کې د قتل کو انسانانو لرا جنيان طول پټولا و من احیا او جچ ژوندې کوې ای ژوندې برقرار یو نفس لرا نه قتل نه بچو فَكَأَنَّمَا فِي النَّاسِ جَميعًا غَيَّكَدِجواندې او ساتوځانه ورته انسانانو ټولتا ولکځا اکر رسولنا الله وي تحقيق سره راغلي د بنی اسرائیل ټولتا رسولنا په امبرانځنګ بیل د ثم او بیاین یکن ان دیر خلق دوینا بعد ذالکا وستدراتو دا پیغمبران اللہ فی الارضی پزمکو کی لمسرفونا سامحا تجاوز کون کنی دو حدود داری لانا نو حدایت سکے پیغمبران بے قتلو لے ظالمان یاو اللہ ولین یا خنلاخرین یا نقوط المتینی رحمت مساگین یا اللہ دی واقعی کهو د اسباق اغازم انده پرد عبرتو دا شو یا الله چې دا کمزورم د کتل کې تا نه الله چې چې یا الله شو او دا سنگین چې د ټول انسانيت قتل دې ګور دا لاس نه یا الله دا ځینمو د قاتل ته پناه ورکول یو کاته انسان د بچ کول نه یا الله دا ځینمو نه وساتي یا الله کوم چې ستار رزاوی هغه رزه طالبان موږ کې د هغه ز طالبان موږ ورټه ستار رزا په سیګرځو کړی په دنیا کې شي قبر دې الله ترازي خیرت کې مستاره زنه نصیب یا الله رازي شي په اکر